Не для себе, а так, позвичаю, аби робити. Раннім ранком виходить з того двору чоловік на роботу панщину. Іде він, поспішається. Виходить за ним і молодиця. Між люди він наче не бачить нікого і не чує. І сам не озивається. Вона ж у тривозі сумній. Вона стереже ухом кожнісіньке словечко. Перекоплює оком усякий погляд. Сама на лиці мінючись. От вже вечір. Додому повертаються у двізі, мовчущі, як земля, не забувши смутку, забувши речі. Увійшли у свою хату. Вона боржіть до обирання, краще перевдягається, він тихо десь сяде. Вона убралась, біжить з господи собі у розщебані двері, і він вийде, дивиться навкруги, не бачачи нічого. Не зна сам, по що ввійшов у хату, не зна, чого вийшов. Чи посяде на призбі? І знов задумався. Чорні його брови, а голова вже як сніг біла. Мужні і поважне обличчя, обличчя моці і сили, а щось таке полягло на обличчу тому, що походить він бодай не на дитину хирну. Все як вода сильна, що колись кручі береги виривала, роблячи, а все вже у землю увійшла, усхла, без розливу і без плюскоти вже точиться ледве ще виднея. Та вже не чутна. І сидить він собі так на призбі, Часу не мірячи. Коли сидить годину, Коли й ніч ніцьку. І не зчується, Не охаменеться сам, Обудить його, Якщо перепорхне або шелесне, Чи який гомін одалекий, Чи голос. Увійде до хати, іначе забув, чого уступив. Дивиться, і знов сідає де, І почина знов думати та думати. А варка у дворі щовечора, той вже двір завтіху їй став єдину. Там її порада, там її отпочивок увесь. Чи добре чи не добре все було, вона того не питалася. Вона й разу обтім не подумала, не помислила. Що вона там чула, що бачила, усе вона залябки приймала. Вона собі не жадала ні слова звичайного, ані доброго навіть. Їй тільки вже добу було людські голоси чути, щоб глушили мислі її лихі, і таке, що за колишніх часів живим би її вразом вразило. Тепер таке її тішило, і сміялася вона на одвід. Їй не зачувалось, що вона йде усе нижче та нижче, а хоч коли й шаснула їй по душі така думка, вона на неї рукою навіки махнула. Легш їй було у безодню углебати неуважно, ніж на кручі висіти, обмираючи. Розділ 16. Перейшло місяців за два таких, що вона більш у дворі прожила, як вдома. Повернулись пани на державу, і усі музики та й танці, як вода умила. Варка все-таки ще ходила туди із вечора, та вже там не так її прийняли. Усі стояли за ділом своїм, хто насторожений своїм клопотом, хто утомлений до осоруги на світ цілий, зі своєї досади. Стали чудуватися з неї непомалу, чого б то так притягнутися їй у двір? Чого їй такечки занадитись? Чого сидіти, отакеньки руки склавши, не мавши ні діла собі, ані розваги? Чогоси вона із дому лихом утікає? Що варці на таке слово одмовляти було? Пішла вона на господу. От її хто сміхом, хто кивом, суговорою, а хто дивом щирим у дві оці. Важко ж їй було то вечір перший дома, без людей, без гомону людського понивати. Сум тяжкий їй серце аж трощив, Хотіла вона робити була, не взялась, усе постили, і руки трясуться. Павло сидів собі мовчки, тихо. Пильно вона на його ззирнула і пита. «Павло, чогосе ти сидиш, як заворожений? Ти не втомився?» «Ні, я не втомився», – отказав їй. «Чи ти здужаєш?» «Здужаю». «Павло», – скричала у тривозі несамовито, – «Може, люди дізнались? Ти не боїшся?» «Не боюся». Вона у куток закуталась, очі заплющила, болим їй голова боліла, у стук серце стукало. Недовго ж засиділась, знов схопилася до Павла. «Кажи мені слово, слухай, бо, ти не здужуєш? Не здужуєш, боїшся?» «Не здужую, боюся», – отказав так же само без уваги, як перше. Вона побивалася перед ним, вона ридала, він дивився, як дивляться на те на те, що не мав ради. Вона йому дорікала, вона його кляла, проклинала. Він чув, мабуть, і розумів. До серця ж те все не доходило йому».